פרק כ"א כאשר התקרבו לירושלים ובאו אל בית פגי אל הר הזיתים, שלח ישוע שני תלמידים באומרו להם: לכו אל הכפר אשר ממולכם, ומיד תמצאו אתון קשורה ועייר איתה, התירו אותם ואביאו אלי, ואם מישהו יאמר לכם דבר, תאמרו: האדון זקוק להם, ומיד אשלח אותם. כל זה קרה כדי שיתקיים דבר הנביא, אמרו לבת ציון, הנה מלכך יבוא לך, עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. התלמידים הלכו ועשו כמצוות ישוע. הם הביאו את האתון ואת העיר, ולאחר ששמו עליהם את בגדיהם, הוא ישב עליהם. רבים מן העמון פרסו את בגדיהם על הדרך, והאחרים כרתו ענפים מן העצים, ושטחו אותם על הדרך. והמון העם שהלכו לפניו ואחריו קראו, הושענה לבן דוד, ברוך הבא בשם אדוני, הושענה במרומים. והיכנסו לירושלים, המתה כל העיר, והכל שאלו, מי הוא זה? זהו הנביא ישוע מנצרת, אשר בגליל, השיבו המוני העם. ישוע נכנס לבית המקדש, וגירש את כל המוכרים והקונים מבית המקדש, והפך את שולחנות מחליפי הכספים ואת כיסאות מוכרי היונים. אמר להם, אין כתוב, ביתי בית תפילה יקרא, אך אתם הופכים אותו למערת פריצים. ניגשו אליו עברים ופיסחים בבית המקדש, והוא ריפא אותם. קראות ראשי הכוהנים והסופרים, את הנפלאות אשר עשה, ואת הילדים הצועקים במקדש, או נא לבן דוד, נתמלאו כעס, ואמרו לו, אתה שומע מה שאלה אומרים? כן, השיב להם ישוע, האם מאותכם לא קראתם מפי עוללים ויונקים, יסדת העוז? לאחר מכן עזב אותם, ויצא אל מחוץ לעיר, אל בית עניה, ולן שם. בבוקר שב אל העיר והוא רעב. כשראה עץ תאנה אחד בדרך, התקרב אליו ולא מצא בו מאומה מלבד עלים. מעתה לא יהיה ממך פרי לעולם, אמר אליו, ובו ברגע התייבש עץ התאנה. קירותם זאת, תמהו התלמידים ואמרו, איך יבש עץ התאנה פתאום? השיב להם ישוע, אמן, אומר אני לכם, אם יש לכם אמונה ואינכם מפקפקים, לא רק כמעשה התאנה הזאת תעשו, אלא גם אם תגידו להר הזה, אעקר וייזרק לתוך הים, יתקיים הדבר. וכל מה שתבקשו בתפילה ואתם מאמינים, תקבלוהו. כשנכנס לבית המקדש ולימד שם, ניגשו אליו ראשי הכוהנים וזקני העם, ושאלו, באיזו סמכות אתה עושה את הדברים האלה? ומי נתן לך את הסמכות הזאת? השיב ישוע ואמר להם, גם אני אשאל אתכם דבר אחד, אשר תגידו לי אותו, גם אני אגיד לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. קבילת יוחנן, מאין הייתה? מן השמיים או מבני אדם? אז חשבו בלבבם, אם נאמר מן השמיים, יאמר לנו, אם כן, מדוע לא האמנתם לו? ואם נאמר מבני אדם, חוששים אנו מן העם, כי כולם חושבים את יוחנן לנביא. השיבו ואמרו לישועה, אין אנו יודעים. אמר להם, גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. אבל מה דעתכם? לאיש אחד היו שני בנים. הוא ניגש על הראשון ואמר, בני, לך לעבוד היום בכרם. השיב הראשון, אינני רוצה, אבל לאחר מכן התחרט והלך. ניגש אל השני ואמר לו אותו דבר. השיב השני, כן, אדוני, ולא הלך. מי משניהם עשה את רצון האב? הראשון, השיבו. אמר להם ישוע, אמן אומר אני לכם, המוכסים והזונות יבואו לפניכם למלכות האלוהים. יוחנן בא עליכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו, אבל המוכסים והזונות האמינו לו. אתם, לעומת זאת, ראיתם ולא חזרתם בכם אחרי כן להאמין לו. שמעו משל אחר. איש בעל אחוזה נטע כרם. הוא גידר אותו מסביב, חצב בו יקב ובנה מגדל. ולאחר שהחקיר אותו לחורמים, נסע. בהגיע העתה הבציר, שלח את עבדיו אל הקורמים לקבל את הפרי שלו. תפסו הקורמים את עבדיו, את זה הלקו ואת זה הרגו ואת זה סכלו. הוסיף ושלח עבדים אחרים, רבים מן הראשונים, וגם להם עשו כך. לבסוף, שלח עליהם את בנו, ואומרו, את בני יכבדו. כשראו הקורמים את הבן, אמרו היא שלרעהו, זהו היורש. בואו נהרוג אותו וניקח לנו את נחלתו. הם תפסו אותו, גרשוהו אל מחוץ לכרם, והרגוהו. ובכן, כשיבוא בעל הכרם, מה יעשה לקורמים ההם? השמד ישמיד את הרשעים ההם, השיבו לו, ואת הכרם יחכיר לקורמים אחרים, אשר ישיבו לו את הפרי בעתו. אמר להם ישוע, האם לא קראתם בכתובים, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלעת בעינינו. על כן, אני אומר לכם, כי תילקח מכם מלכות האלוהים, ותינתן לגוי אשר יפיק את פרייה, והנופל על האבן הזאת יישבר לרסיסים, וכל מי שתיפול עליו, תכתוש אותו. כאשר שמעו ראשי הכוהנים והפרושים את משליו, הבינו כי עליהם הוא מדבר. הם ביקשו לתפוס אותו, אבל חששו מפני המוני העם, שכן אלה חשבו לנביא.